— Йоганнесе, — мовив таємний радник, — Йоганнесе, ти сьогодні такий добродушний, що не розгніваєшся на мене, коли я зачеплю в твоїй душі струну, яка, може, завдасть тобі болю. Ти завжди говориш про дядьків, тіток, і ніколи не згадуєш про батька і матір. — О, друже, — відповів Крейслер, і в голосі його забриніло глибоке хвилювання. О, друже, саме сьогодні я згадав, але ні, досить уже згаду, мрій. не буду вертатися до тієї хвилини, що збудило в мені сьогодні весь той біль моїх ранніх років, який я тоді пережив, але так і не зрозумів. Та потім мою душу пойняв спокій, схожий на глибокий спокій принишклого лісу, коли вщухне буря. Так, майсте, ваша правда, я стояв під яблунею і слухав пророчий голос грому, що завмирав у далині. А ти, таємний раднику, зможеш яскравіше уявити собі те глухе отупіння, в якому я, мабуть, перебував кілька років після втрати тітки Фюсхін. Коли я скажу тобі, що смерть матері невдовзі після того не справила на мене особливого враження. Ну, а про те, чому батько віддав, чи радше змушений був віддати мене на виховання братові моєї матері, я не буду розповідати. Такі історії ти знайдеш у будь-якому зачитаному романі з родинного життя або в першій ліпшій комедії. Іфланда, прародинні чвари. Досить буде сказати тобі одне. Все моє дитинство і мало не вся молодість минули в сумній одноманітності, мабуть, саме через те, що я не мав батьків, навіть поганий батько, по-моєму, все-таки багато кращий за гарного вихователя. І в мене аж мороз іде по спині, коли я бачу, як батьки з байдужості й недоумства свого відривають від себе дітей і віддають їх у різні виховні заклади, де тих бідолах кроять усіх на одну мірку, незважаючи на їхні індивідуальні риси, бо ж ніхто крім батьків тих рис як слід не знає. Що ж до «Самого виховання, то ніхто в світі не здивується, що я лишився невихованим, бо дядькові було до мене байдужісінько. Він просто віддав мене на поталу вчителям, які приходили до нас самі. Я не ходив до школи і не знався ні з ким зі своїх ровесників, щоб не порушувати спокою в домі, де мешкав мій неодружений дядько вдвох зі своїм старим похмурим служником». Я пам'ятаю лише три випадки, коли мій незворушний, майже до тупоумства байдужий дядько вчинив лаконічний виховний акт, дав мені ляпаса. Отже, я справді за роки свого дитинства одержав три ляпаси. Оскільки я вже так розбалакався, то міг би подати тобі таємний раднику історію тих трьох ляпасів у вигляді такого собі романтичного триптиха. Проте я візьму лише середню частину з нього, бо знаю, що тобі найдужче кортить довідатись про мої музичні студії, тож тебе не лишить байдужим моя розповідь про те, як я компонував свій перший музичний твір».